Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 190 Nu lipsește niciun ecou din arhitectura moscheilor, complexele cu pole cu nervaturi încrucișate, ca în catedralele din Iaca, Zamora, Salamanca, în două biserici din Segovia sau în cripta bisericii Sâmare, punct Isidoro din Leon, în paranteză ghilimele Panteon de los Reyes, închid ghilimele, închid paranteza, consacrată în 1063. Sculptura romanică spaniolă trădează o strânsă dependență de cea franceză, în paranteză și într-o bună măsură de școala lombardă, închid paranteza, fapt atestat în modul cel mai evident de excepționala bogăție iconografică a grandiosului portal al bisericii S. Maria din Ripoll, în paranteză, prima jumătate a secolului XII, închid paranteza, definită de obicei, ghilimele, arcul de triumf al creștinismului, închid ghilimele aici ca și în cele două portaluri de la Isidoro sau în claustrul Abației, Domingo din Silos, ca să cităm principalele capodopere din Spania și mai ales în timpanul și în întregul portal sudic al catedralei din Compostela, faimoasa ghilimele Puerta de las Platerias, închid ghilimele, sunt evidente nu numai influențele franceze, ci și particularitățile acestor sculpturi derivate din însăși natura geniului spaniol. Or, genul artistic al Spaniei se definește printr-o anumită energie plastică, prin ghilimele asprimea în decupajul rigid al volumelor, creând o deosebită severitate, dar și neliniștită și enigmatică vivacitate a acestor figuri, închid ghilimele cum observă puncte Balzaretti, iar în irregularitatea, fie a distribuției subiectelor, fie a proeminenței reliefurilor, se descifrează ghilimele o voință de a se opune legilor de ordine, echilibrului armoniei clasicității, o aspirație de a se dărui mișcărilor mai spontane și unui viu sens plastic, închid ghilimele. Se remarcă totodată în această sculptură notă ce va domina și pictura spaniolă, o lipsă de interes și de sensibilitate față de lirismul delicat, în schimb, ghilimele, o înclinație permanentă spre exaltarea corpului a caracterului său carnal, închid ghilimele. Pictura și-a avut centrul principal de difuzare în Catalonia. O deosebită vivacitate și intensitate plastică este ceea ce apare și din scenele frescelor din Sâmare Punct Isidoro, în paranteză, din Leon, închid paranteza. Modalitățile picturale ale Spanii Romanice, fundamentale și continuate de-a lungul întregului Ev Mediu, au fost fresca și pictura pe lemn de pe baldachinele și de pe panourile acoperind altarele, în paranteză, antependia, închid paranteza. Temele care predomină sunt pantocratorul înconjurat de evangeliști sau de îngeri, fecioara Petron, apostol și scene din Vechiul Testament și din Apocalips, cu foarte frecvente reprezentări ale chinurilor iadului. Potrivit stilului personal al pictorilor, tratarea lor denotă fie o. Influență bizantină, ghilimele aulică și solemnă, cu o severă ordonare tectonică în care figurile statice sunt văzute frontal, fie una de origine carolingiană-otoniană, de o mare viuicine narrativă și exprimată printr-un linearism dinamic. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Pe lângă ritmul narrativ, viu, expresiv și desenul bine marcat al contururilor, intensitatea aproape violentă a coloritului este o altă notă caracteristică a picturii romanice din Spania. Aria de influență a arhitecturii germane imperiale s-a extins cu concursul în principal al meșterilor lombarzi în Bohemia, Ungaria, în paranteză catedrala din Iac, închid paranteza, Polonia, Transilvania, în paranteză catedrala catolică din Alba Iulia, închid paranteza, precum și în Scandinavia. Morfologia atât lombardă cât și cea arenană este cel mai bine exemplificată în Suedia de catedrala din Lund. Fațadă încadrată cu două turnuri, absida cu galerie, o criptă vastă și pilaștri alternați cilindric și compuși. În schimb, catedrala din Uppsala a receptat și câteva elemente arhitectonice anglo-normande. Domnul din Lund a exercitat o certă influență și asupra arhitecturii daneze, în paranteză catedralele din Viborg și Ribe, închid paranteza. În fine, Norvegia a fost mai receptivă față de arhitectura anglo-normandă, în paranteză, catedralele din Trondheim, Stavanger și Bergen. Închid paranteza. Dintre țările scandinave, Norvegia este cea care aduce în arhitectura sa romanică o notă de incontestabilă originalitate, datorită atașamentului său la valorile tradiționale locale. Creștinarea Scandinaviei, în paranteză secolul X, închid paranteza, a întâmpinat în Norvegia o rezistență mai accentuată și în planul noi orientări cultural-artistice. Regii înșiși au sprijinit continuarea până târziu către mijlocul secolului al XIII-lea a construcției bisericilor de lemn. Vezi note 1 vitasc nota 1. Clerul creștin întâmpina dificultăți în inițiativa sa de a construi biserici din piatră, în paranteză, ceea ce nu se întâmpla în cazul construcțiilor civile, închid paranteza. Primul palat regal de piatră, Haakon se scrie H A A O N S H A L L I N. În apropiere de Bergen, este considerat, ghilimele, cea mai frumoasă construcție civilă norvegiană din Evul Mediu. Închid ghilimele, în paranteză, secolul XII. Închid paranteza, încheiat notă 1. Tipul cel mai pur de arhitectură scandinavă este Stavkirke. Se scrie S-A-V-K-I-R-K-E. În paranteză, modelul tipic este biserica din Borgund. Închid paranteza, biserica de lemn cu pereții din scânduri ținute de o osatură de bârne. În paranteză, alte biserici au pereții din trunchiuri de lemn așezate vertical. Închid paranteza. Ghilimele. Structura este cât se poate de simplă. Pilaștrii susțin arhitravele pe care se sprijină alți pilaștri, determinând ciudata fizionomie, în special externă, a acestor biserici cu mai multe nivele în progresivă retragere. Chiar dacă în stav Chircăr apare distribuția spațiului în nave, supra-elevația navei centrale față de cele laterale, prezbiterul, absida și capitelurile cubice, totuși, originele acestora sunt de căutat în mod plauzibil, nu în arhitectura romanică, îndeosebi anglosaxonă, ci în tradiția vikingă. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza, vezi note 1. Citesc note 1. Un alt aspect original îl oferă arhitectura romanică norvegiană, prin tipul de mică biserică cu plan circular, cu acoperișul foarte înclinat și cu șindrilele așezate în solzi de pește, iar în interior cu un mic pilastru central care susține bolți inelare. Această tipologie, în paranteză, primele exemplare databile sunt din secolul 11, închid paranteza, care își are locul de origine în insula Barnholm, se scrie b r n h o -L m în paranteză, și care a continuat până în secolul XIV, închid paranteza, a iradiat și în Danemarca și Suedia, în bisericile din insula Gotland, încheiat notă 1. Din aceeași tradiție vikingă derivă și ancestralele preferințe pentru stilul zoomorf în sculpturile cornișelor, frontoanelor, coloanelor și portalurilor, reprezentând monstruoase capete de balauri, asemenea celor sculptate la prova bărcilor de înmormântare vikinge. Cât privește pictura, se remarcă aceeași inclinație spre surse de inspirație indigene, în paranteză, adăugându-li se și elemente carolingiene, închid paranteza, în frescele datând din secolul XII, din bisericile rurale daneze și norvegiene, în care pictura murală a înlocuit tradiționalele tapiserice ornau pereții. În Norvegia, începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, frescele apar și pe bolțile acestor stavkirker. Odată cu primele semne ale stilului gotic, vezi nota 2. Citesc nota 2. Despre arta romanică și gotică în celelalte țări europene se va vorbi într-unul din volumele următoare, în capitolele respective dedicate a acestor țări. Încheiat nota 2. Figură, pagina 185. Reprezintă o poză. O celebră capodoperă romanică de sculptură în bronz. Cazanul pentru botez din mic punct Barthelemy. Se scrie B-R-T-H-E cu accent ascuțit lui M-Y. În paranteză Liege. Închid paranteza. Opera lui Pierre Patra. Se scrie p -A t r a s din dinan Realizată în 1112. Încheiat figură. Figură, pagina 186. Reprezintă o poză. Maestuasa fațadă occidentală romanică. În paranteză. Terminată în 1128. Închid paranteza. A catedralei din Anguilon scrie ANG O U cu accent circonflex M E. figură. Figură pagina 187. Reprezintă o poză. Vedere din interiorul al catedralei din Limburg, prima jumătate a secolului 13. Închiat figură. Figură pagina 189. Reprezintă o poză. Catedrala din Ilai în paranteză Anglia, închid paranteza, cel mai caracteristic exemplu de arhitectură normandă, începutul secolului XII. Încheiat figură. Figură, pagina 191. Reprezintă o poză. Catedrala din Ilai, un aspect de arhitectură interioară. Încheiat figură. Figură, pagina 193. Reprezintă o poză. ghilimele cina cea de taină. Închid ghilimele Capitel, mare punct, pol, se scrie O 12. Secolul 12. Închiat figură. Romanicul în Italia. Arhitectura. Începând cu arhitectura, în paranteză și continuând apoi cu sculptura romanică, închid paranteza, ghilimele, în Italia se pot identifica trei orientări fundamentale. Aceea a arhitecturii lombarde, difuzată îndeosebi în Valea Padului și caracterizată de accentuarea valorilor de greutate și rezistență, care deriva dintr-o folosire a bolților, cea clasicizantă, proprie Italiei centrale, din Toscana până la Roma și în Campania, care reînvie într-un mod mai direct tradițiile paleocreștine și cea orientalizantă, care cu toată varietatea expresiilor sale arată a fi fost stimulată de influențe orientale și bizantine. Închid ghilimele în paranteză amare. Nicoli, Deși la o primă privire s-ar părea că aceste orientări ar corespunde, măcar în linii generale marilor arii geografice ale Italiei, în paranteză septentrională, centrală, meridională, închid paranteza, totuși între pătrunderile de natură stilistică diversă într-o anumită regiune, pretind o prezentare sintetică, urmând schema fondată de stiluri, școli și influențe. Pentru stilul arhitecturii lombarde, vezi notă 1, edificiul reprezentativ și primul în ordine cronologică este S. Ambrogio din Milano, vezi notă 2. Citesc notă 1. Reamintim că școala Lombarda adoptă planul de bazilică în formă de cruce latină, cu transept și trei nave pilaștri compuși sau cruciformi legați de arce semicirculare, boltă în cruce cu polă octogonală pe transept și navă, turn clopotniță quadrangular legat de absidă sau mai ales izolat. Meșterilor lombarzi li se datorează și Palatele Justiției, în paranteză broletii, închid paranteza din Milano, Pavia, Monța, Brescia, Bergamo. Și altele. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Începută în paranteză dinspre absidă, închid paranteza în 850, dar reconstruită aproape în întregime, în forma actuală și terminată în secolul XII. Încheiat notă 2. Surprinde și impresionează de la început imensul atrium, de o suprafață egală celei a interiorului bazilicii, rectangular înconjurat de portice pe cele patru laturi, în paranteză quadri-portic, închid paranteza, în care se țineau întrunirile populare ale orașului. Pe latura frontală de intrare în bazilică se suprapune, drept fațadă, un portic lung, o galerie deschisă, o adevărată tribună din care episcopul sau magistrații orașului se adresau mulțimii adunate în atrium. În această galerie au fost deschise ferestre largi, singura sursă de lumină a interiorului lipsit de ferestre laterale. Basilica S. Ambrogio a devenit model ideal ca structură internă pentru numeroase monumente romanice ale Italiei septentrionale. Vezi notă 3. Citesc notă 3. S. Michel, S. Teodoro, S. Pietro din Siel, Doro din Pavia domurile din Modena, Piacenza, Cremona și Parma, în paranteză cu baptisteriul alăturat, închid paranteza. La Verona, să mare punct Zeno, se arată receptivă la sugestii coloristice, la fel ca celebra abație din Pomposa, în timp ce în sudul peninsulei, catedralele din Bari, Bitonto, Ruvo, Trani, alături de formele lombarde, receptează și elemente de derivație normandă, încheiat notă 3. Soluții arhitectonice noi aduce la catedrala din Modena, în paranteză, 1099-1106, închid paranteza, constructorul ei, Franco. ghilimele, ritmând suprafața fața adei prin arcade, alternativ mai largi și mai înguste, deschizând în fiecare arcadă trei arcade mici, formând o galerie care taie orizontal fațada și care continuă de-a lungul flancurilor. Închid ghilimele, în paranteză, g punct, punct, Argan. închid paranteza. În cadrul celei de-a doua orientări clasicizantă, evocând tradiția bazilicilor paleocreștine, în Italia centrală, trei centre au difuzat o variantă originală de arhitectură romanică Florența, Pisa și Roma. Spiritul toscan, eminamente intelectualist, cu un marcat simț al măsurii și clarității, s-a exprimat în forma ghilimele clasicistă, închid ghilimele a unei arhitecturi ce tinde spre proporții și un ritm al suprafețelor geometric calculate, spre puritatea și fermitatea liniilor, manifestând totodată și un rafinat gust pentru culoare. Ultima trăsătură este evidentă în suprafețele interioare și exterioare ale celor mai cunoscute monumente florentine și pisane, intarsiate cu marmură în diferite culori. Reprezentativ în acest sens este baptisteriul din Florența. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Fost catedrala orașului până în 1128 a fost reconstruit în forma actuală în secolul XI, pe un plan octogonal a cărui origine urcă până în secolul V. Încheiat, notă 1. Decorația intarsiată în marmură albă și verde urmează pe cele opt fețe tripartite ale octogonului, fiecare cu trei largi oarbe semicirculare, incluzând fiecare câte o fereastră în linii clasice, un desen sobru de ample forme geometrice. Interiorul vast și solemn are masive coloane de granit și pilaștri de marmură cu caneluri, iar pavimentul este bogat decorat cu o fină intarsiatură, evocând prin motivele utilizate un covor oriental. Cupola cu un diametru de 25 metri, acoperită în întregime de un mozaic executat în secolul 13 și având în centru figura gigantică de 8 metri a lui Hristos, este surmontată de acoperișul piramidal, terminându-se cu o lanternă octogonală. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Un alt monument romanic florentin este Bazilica Sâmare, punct Miniato al Monte, în paranteza reconstruită după 1018, închid paranteza în care structura paleocreștină a interiorului este tot atât de evidentă ca și elementele arhitecturale lombarde. Decorația, geometrizantă a fațadei, amintind-o pe cea a baptisteriului cu intarsii de marmură albă și verde, atestă încă o dată gustul toscan pentru policromie și spiritul de claritate lineară, ordonată ghilimele clasică, închid ghilimele și care se regăsește și în edificiile pisane. Încheiat notă 1 Varianta pisană a acestei orientări clasicizante paleocreștine prezintă și numeroase influențe musulmane și armene, alături de cele lombarde. Complexul monumental, unic în Italia, prin unitatea stilistică perfectă și nivelul artistic excepțional, din ghilimele Pajiștea cu minuni, închid ghilimele de artă, în paranteză Prato dei Miracoli, închid paranteza, este situat nu în centrul, ci într-o zonă periferică a vechiului oraș. Domul în marmură, vezi notă 1, cu interiorul ritmat de seria de coloane cu capiteluri orintice, legate de arce în plin cintru care susțin galeriile, creează o impresie puternică de grandoare clasic calculată, în timp ce marele arc frânt, dominând bolta în cruce, deasupra altarului și pitoreasca decorație în marmură, albă și neagră, sunt de derivație orientală. Citesc notă 1. Început în 1063, în paranteze, lucrările fiind conduse de arhitectul Buschetto și continuate de Reinaldo, închid paranteza, are un plan bazilical cu cinci nave, cea principală cu lățimea de 45 metri și înălțimea de 31 metri, transeptul cu trei nave, plafonul în șarpante cu galerii de-a lungul navei centrale, divizate în arcade fiecare la rândul ei, împărțită în două arcade mai mici. Încheiat notă 1. Fațada își pierde aspectul de greutate a masei, capătă o respirație atmosferică, este luminată de cele patru ordine suprapuse de galerii cu arce mici și coloane zvelte, este tema care va caracteriza întreaga arhitectură pisană. În primul rând, tema se regăsește la celelalte două monumente din imediata apropiere, la baptisteriul cilindric în paranteză, o formă oriental bizantină de inspirație fie armeană fie ravenată, închid paranteza, înconjurată de Logete, arcaturi și un ordin de ferestre bifore cu bogată ornamentație gotică, vezi notă 1, și la celebrul ghilimele turn înclinat, închid ghilimele, operă unică prin eleganța structurii arhitectonice și statica sa singulară, la care apare aceeași temă a galeriilor, dar de asta dată anulare și dispuse în șase ordine, vezi notă 2. Citesc notă 1. Început de arhitectul Dioti Salvi în 1153, în 1358 a fost acoperit cu o cupolă piramidală octogonală, înălțimea 55 metri, diametrul interior 35 metri, iar al cupolei 18 metri. Aici Nicola Pisano a executat magnificul amvon lucrând și la decorația exterioară, în paranteză cu busturi de sfinți și de profeți. Închid paranteza încheiat notă 1. Citesc notă 2. Edificiul început în 1173 de arhitectul Bunano, a cărui construcție a fost întreruptă la al treilea nivel din cauza cedării terenului, reluată în 1275 și terminată complet în a doua jumătate a secolului 14. are o înălțime de 55 metri. Înclinația sa are o deviație de 4,27 metri de la verticală. Încheiat notă 2. Formele pisane ale arhitecturii lui Rinaldo, cu predominanța arcaturii oarbe în ordinul inferior, surmontată de trei sau patru ordine de false galerii, precum și policromia decorației, și-au găsit coul cel mai puternic la bisericile din Lucca, Michel și Catedrala Sâmare Martino, cu colonetele lor, fie nete de fie răsucite în spirală, fie sculptate și intarsiate cu marmură de diferite culori. Pe de altă parte, modurile constructive ale lui buscheto și tema alternării cromatice în fâșii orizontale ale exteriorului se vor repeta la numeroase edificii din Genova și Pistoia până în Sicilia și Sardinia. În schimb, la Roma, bazilicile reproduc mereu schemele paleocreștine. În paranteză, S. Clemente, S. -ma Maria din Trastevere și altele. Închid paranteza, arhitectura școlii Lombarde n-a pătruns aici aproape deloc. Urme se găsesc în unele clopotnițe de cărămidă cu ferestre bifore și trifore. S. -ma Maria Maggiore, S. -ma Giovanni E. Paolo și S. -ma Maria in Cosmedin, cu șapte nivele ca acestui gen. A treia orientare fundamentală a arhitecturii italiene romanice și esențialmente compozită a fost determinată de îndelungatele legături ale regiunilor respective cu lumea musulmană normandă sau bizantină, ceea ce înseamnă că monumentele de acest gen se vor întâlni în regiunea Veneției și în Italia meridională, în paranteză, inclusiv Sicilia, închid paranteza. Centrul vital al influenței bizantine a fost Veneția, ghilimele, poarta occidentului spre orient, închid ghilimele, vezi, notă 3. Citesc notă 3. Primul monument important al lagunei, domul din insula Torcello, în paranteză, fondat în secolul VII, reconstruit în 864, iar în forma actuală, în 1008, închid paranteza, reia formele tradiționale din ravena secolului 7, Încheiat notă 3. Bazilica să mare puncte Marco, în paranteza, începută în 1063, pe locul primei bazilice ridicată între 829-832, dar terminată în forma actuală în a doua jumătate a secolului al xii lea închid paranteza, a fost construită de meșteri Bizantini, reproducând structura bisericii Sfinților apostoli din Constantinopol. Plan de cruce greacă cu o cupolă în centru și alte patru cupole mai mici pe fiecare din brațe, care sunt împărțite în câte trei nave, acoperite cu volt semicilindrice cu o deschidere maximă de 11 metri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu Lungimea navei în paranteză inclusiv absida închid paranteza de 56 metri, diametrul cupolei centrale 13,65 metri, înălțimea maximă 47,50 metri. În apropierea imediată este plasată grupul tetrarhilor și cei doi pilaștri sculptați, rarisime exemple de artă siriacă din secolul IV, monumente care contribuie la atmosfera orientalizantă creată de toate elementele bazilicii. Încheiat notă 1 O structură care se abate de la principiul stilului romanic al concentrării și centralizării elementelor arhitectonice. Ornamentația interiorului, mozaicuri, sculpturi, coloane de porfir, granit și marmură, multe aduse din Orient, este esențialmente bizantină. Romanicul intervine în special prin temele basoreghefurilor, reprezentând în portalul central personificările celor șapte arte sau scene ilustrând ocupații legate de lunile anului. Fațada separată de corpul Bazilicei, printr-o galerie interioară, este deschisă de cinci mari și adânci portaluri separate între ele de fascii de pilaștri și coloane și surmontate de arhitrave sculptate cu scene biblice și de lunete cu mozaicuri, cele mai vechi datând din secolul XII, în paranteză, iar ultimele din secolul 17, închid paranteza. Coronamentul constă într-o decorație statuară care constituie unul din cele mai importante ansambluri de sculptură gotică italiană, un ansamblu ornamental în același timp fantastic și echilibrat, de o armonie dar și de o varietate, în care stau alături epocile și stilurile cele mai diverse. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Alte două monumente venețiene romanice trebuie menționate. Biserica Circulară pe plan exterior octogonal, punct Fosca din insula Torcello, în paranteză secolul XI, închid paranteza, înconjurată pe cinci laturi de un portic cu coloane și capiteluri veneto-bizantine și domul din Murano, în paranteză, terminat în forma actuală în 1140, închid paranteza, în întregime din cărămidă cu laturile și în special grandioasa absidă dilatată într-o foarte largă cu două ordine de arcade pe coloane duble, ordinul superior formând o imensă logia. Anchetă notă 1. În Italia meridională influența bizantină este confruntată cu motive lombarde, pisane, orientale și normande. În paranteză, în catedrala din Amalfi sau în cele din Puglia, Bari, Trani, Bitonto, Troia Ruvo. Închid paranteza. În Sicilia, locul de întâlnire al tuturor marilor civilizații mediteraniene și îndeoseb la Palermo, fuziunea tradițiilor normande cu cele arabe se reflectă în raportul foarte net dintre masivitatea corpurilor cubice sau paralelipipedice, de factură tipic normandă, vezi notă 2, doi, și cupola tipic arabă, în paranteză ca în bisericile palernitane, Martorana, S. Giovanni, Deli, S. Cataldo, S. Giovanni dei Lebrosi, toate din secolul 12. Închid paranteza. Citesc notă 2. Palatele Zisa Cuba, Palatul Normand din Palermo, sau masivele turnuri care flanchează fațata domnului din Cefalu. Încheiat notă 2. Cea mai impresionantă bazilică romanico-normandă din Sicilia și totodată una din marile capodopere ale întregii arhitecturi medievale este Domul din Moreale, în paranteză apropiere de Palermo, închid paranteza, fondat în 1174 și terminat în scurt timp. Edificiul fără cupolă, fără transept, cu sanctuar de tip bizantin, are fațada între două masive turnuri pe bază pătrată, trei nave, terminându-se fiecare cu o absidă, cea principală de 102 metri lungime, plafonul în șarpantă din grinzi descoperite pictate și cu stalactite de tip arab. În ansamblul său, interiorul cu cele 18 coloane de marmură cu capiteluri corintice, provenind din edificii romane. Produce vizitatorului o impresie indescriptibilă potențată și de fascinantele mozaicuri pe fond de aur, care ocupă suprafața imensă de 6.340 metri pătrați.